Arrate Ilaro, Topaguneko kide, eta Euskaraldiko Euskarerriko koordinatzailea. Ilebetetan muruan Euskaraldia xiko da, ez dakit kit e, sentimendurekin agora pixkat berezi hortan, hala ere, motivaturik donber e, dira herritarrak. Bai, sentimendu naziak ditugu nozki, ez, Covidaren kontuak gustioi e, e, eragin digu modu batean eta bestean eta esango nuke herritar guztiok daukagula Zerbait e, ikutu alde horretatik, baina bestetik ikusten dugu, e, pandemia honek agerian utzi duela. Euskaraz bizitzeko gure borroka edo bide luze horretan asko daukagula egiteko eta geldi ere zintu gula, egon. Pandemiak erakutsi du, egoera obera ez da lajuango gure eskutan dagoena egiten ezpadugu bentsat eta alde iruditzen zaigu euskaraldiak balioko digula arnaz emateko bai gure buruari eta baita izkuntzari ere eta pandemianen e, barruan euskarari lehentasun pizkateman eta egun horietan azti naldi bat emateko aukera ikusten dugu, beraz Kezkaz, bai noski, baina iluzioz eta gogoz baitare. Kike eman ahistu paguneko burua? Baila, bueno, egoera hau bizitzea egokitxo zaigu, eta nire bat badela oso azpimarragarria ikustea aurreko dizua baino udalerri gehiago kemandutela izena eta uste dut horrek ere adierazten duela Euskal Herrian Euskararekiko dagoen sentiberatasuna eta txikimendu e, soziala. Eta bestalde, iruditza ezeit, egoera honetan, herritarrak e, Euskararen alde aktibatzea, badela, batetik, oso onuragarria hizkuntzarentzat, baina baita ere giro sozial aktibatzeko eta komunitatea e, trinkotzeko eta ikusteko herritarrak e, ere herritarren e, ahalmena zein den e, krisioni aurre egiteko ez or Euskararen aldeari gara, baina esango nuke gauza gehiagoren aldea ere, ari garela Euskaraldiaren bidez. Jolako betu definitu bertitela aurten gaizkiu bertu dira denan ortean? Beno, neurri ahondi batean hori izan zen aurreko ediziotik atera genuen irekaspen batez, jende e, ahonditzek, e identifikatu zituen rolak ezagutza mailarekin, Eta ez da e, hori, rolak dira Norberaren portaera. Ahobiziek, amabostegun horietan, erabakitzen dute Euskaldun guzziekin, demora guziz, euskara segitia, lehenitza beti euskaraz segitia, izkuntzari utzi eta euskara ziarraitzea. Belarri prestak erraten du, bo, nien naiz iristen maila horretara, baina niprest naiz Nirekin euskaraz egin nahi duten guztiak, e, gutxian ez euskaraz hartzeko. Eh? Hori bai ezagutza mailaren arabera, batzuk ulertu egin nenduta eta beste batzuk izkuntzarekin jarraitu. Ordo, e, rol aukeratzean e, usteut oso garrantzitsua dela, norberak bere e, kalkulua egitea ikusteko ongi, zein e, rol bete aldi izanen duen. Mirendobaran euskal autonomia erkidegoko izkuntza politikaren seilburua. Zenbaki batzu eman dituzu hauktengo eh, eskoraldiari begira, eh, hainbatu hain bai, da lehi, hainbatari gune, geroztak egiago badira. dira. Bai, egia oso posgarria da, laura ondago eta zei udalerrike eman dutela izena, kontuan orta, hartuta egoera zein da, nosasun egoera, bueno, indar bat badagoela eta eskertzekoa da, batez ere eh, herrietako batzordek egin dago lana. Oso lan hona egindute, eta hori ikustera gainditu egin dugula berriro, e, zenbaki hori. Eta bestalde batetik, bueno, entitaten erantzuna ikarabarri hona izan da, kontuan hartuta eta ere beste batzuetan daudela pentsatzen normala denez, momentu honetan. Baina, e, 5.000 eta piku ja, badaitugu 6.000 eta piku, e, beren beregi askenengo datuen arabera, eta hogeita 5.000 ari gune osatzeko gai izan dira. As, bueno, ba, oso oso garrantzitsua da guretzako bigarren edizio honek, ba, askorekin, eh, antolatutako euskaraldia dalako eta ala ere, bueno, gizarte eh handi batean ikusi da orratzen dagoela eta e, parte hartu nahi duela ere aktibo baten, ez? Halako ekimen baten. Horrek esan nahi du eskeraz bizi nahi duela eta laguntza kopres dagoela. da.